Новораждане Един общественик, който изучаваше идеите на братството, беше прият от учителя. Стана въпрос за днешния момент в развитието на човечеството. Всички окултни движения на изтока и запада ще се сближат, докато днес в тях липсва едно и също нещо – приложение. Не, че Христос не можеше да употреби други методи, но той знаеше, че методите на ненасилие, които употреби, са по-силни и по-ефикасни, отколкото онези на насилие. Българите се приличат с евреите по едно, по твърдоглавието. Само, че в еврейна има досетливост, той цени времето и при него всяко нещо е на място. Докато българинът все отлага и всичките му нещастия идат там че той все отлага и казва, че има време. Трябва да се даде на народните маси едно друго възпитание. Тези хора, които са готови да се изберат по структура и на тях да се говори за новите идеи, идва една мисъл на бялото братство, която направлява света. Времето е назряло и ако европейските народи не побързат да се поправят, ще дойдат нещастия, катастрофи. Преди Първата световна война колко пъти казах на Фердинанд да не отваря война и да пази неутралитет. Тогава щеха да спечелят много нещо. Освен живота на войниците и едно ново направление на живота им. Някои казват че това движение на бялото братство успява, понеже църквата вече не работела. Има неща божествени, които си вървят и не могат да се спрът. Ако църквата работеше според Христа, това течение щеше да върви още по-лесно, а сега, като не работи, пречи му се. В света хубавото ще възтържествува. Национализмът трябва да отстъпи място и да дойде разумното и хуманното. Общественикът попита: Какво да правя, за да се подготвя за работа? Всеки ден отделяйте по два часа за размишление. Вие, като излезете между хората, светът все изтегля нещо от вас и трябва да бъдете силни отвътре, за да може да трансформирате енергиите. Трябва разумно да дадете и разумно да вземете. Сутрин, щом се събудите, влезте чрез размишление във връзка с онези, които ръководят съдбините. Влезте във връзка с агарта. Сега те са на място недостъпно, но тяхната наука ще се даде на избраните. Общественикът, който посети учителя, повдигна въпрос за днешното положение в света Ако идеята да работят за Бога легне у общественици, учители, стражари, земеделци и работници, то постепенно ще дойде една промяна. Нашата слънчева система вече влиза в едно друго поле и затова лошите хора не ще имат вече условия, понеже вълната която иде, да ще помага. Ще настанат условия за добрите духове да се въплатят на земята. Хората трябва да приложат божествените принципи, защото ако не ги приложат, ще бъдат изхвърлени. Този, който иска да лъже от сега нататък, най-късно се е родил. Сутрин, като изгрее слънцето, ще направите сметка, а вечер ще ликвидирате всичките си сметки. Бог си има план и ако не го приложим, ще се спънем. Божият план не може да бъде отменен. Като имате общия принцип да се работи за Бога, употребете какъвто и да е метод. Тези, които са работили за нашето развитие, са съвършени същества. Те са истинските работници. Те са същността. И ние трябва да постъпваме по техния пример. Но всички хора не могат еднакво да възприемат светлината. Или мозъците им, или умовете им не са нагласени както трябва. Ако се подготвят хората, той и небето може да се отзове. Нека земята да се обвие с една благотворна вълна, да се пуснат хубави мисли, които да я е обгърнат. Винаги действайте съобразно особеностите на човека. Хората не знаят, че лошото с векове може да носи своите последствия. Грешат и не знаят какви последствия може да им донесе лошото. Българският народ, като работи по новите методи, ще има благоволението на небето, а старите методи ще тури на страна. За едно дърво не е важно само, че има корен, но е важно колко може да възприеме чрез корена? И не е важно само, че има листа, но колко може да възприеме чрез листата. Доколкото едно растение е свързано с земята, до толкова вире е добре. Същото въжи и доколко човек е свързан с Бога. Един ме попита, в какво стои моята сила. Тайната на моята сила е във връзката ми с Бога. Този, който ме питаше, в какво стои моята сила, искаше да я узнае, тъй като я придобие, да може да упражнява влияние върху хората, да им въздейства за лични цели. А пък съвсем друго яче стои въпросът. Заспали овчар не го буди, но ти подкаря овцете към зелената паша и овчарят да тича от подире. Дължината на живота зависи от хармонията с ангелите, с невидимия свят, с Бога. Живота ти е определено какво трябва да правиш. Ти ще бъдеш един носител на божественото. Кой от вас е свободен? Министри, учители, стражари, те не са свободни. Не ги оставят да правят това, което е божествено, а Бог ги оставил да бъдат свободни. Като се новороди, човек става гражданин на цялото човечество. Всички хора са близки на душата му. В политиката трябва абсолютно безкористие. Един политик трябва да се ръководи от една по-висша политика. Политиката на невидимия свят. Търпението на невидимия свят е голямо, но в края на краищата те вземат мерки. Какво стана С Римската империя? Светските политикани гледат близките цели и не гледат далечните резултати. Казват, да минем моста. Но като минеш моста и срещнеш неприятели, каква полза? ако ще трябва да се връщаш назад. Учителят се обърна към общественика и го напъти. Когато ще вземате решение по някой въпрос, ще гледате умът ви и сърцето ви какво ще кажат. Закон е да имаме пълно съгласие между ума и сърцето по отношение на решението, което вземаме. Вие спазвайте този закон и в политиката, Каквото умът вижда и сърцето одобри, то е право. И обратно, каквото сърцето види и умът одобри, то е право. Някой път сърцето казва, че трябва, а умът говори противното. Значи има нещо непроучено. И тогава не бързайте. Ако усещате стягане в ума или в сърцето, бъдете предпазлив. Има ли съгласие между ума и сърцето? Тогава напред. Политиката не трябва да бъде само за една партия, но за цял народ. И не само за един народ, но и за другите народи. Фердинанд имаше порочната тактика да държи лошите хора по-близо до себе си, за да не му правят пакост. А свитата трябва да е от добри хора, защото като държиш близко до себе си лошите хора и после ги отдалечиш, те се ожесточават. В България ще се даде място на способните и добрите. Българските общественици и държавници ще бъдат умни, честни, справедливи и благородни. Сега тук има изостанали души от преди хиляди години и техният стремеж да се въплатят ражда всичката тази анархия. В съвременното възпитателно дело на младеща ще се тури за основа божественото. Аз не действам лично. Аз не съм сам. Имам един свещен идеал и като се стигне до него, няма да се оставя да ми попречат. Първото нещо е да се даде духовна свобода. Като се даде свобода на мисълта, после политическата ще бъде като резултат. Хората не трябва да живеят само за сегашния кратковременен живот, а да схващат целокупния живот трябва да се даде път на духовното в България. Един американец ме попита, в какво седи различието между новите и старите идеи. Казах му, че старите идеи са консерви, а новите идеи са плодове, които сега откъсваме от дървото. Всеки, който дойде да възприеме божественото учение, ще забрави за консервите. Служенето на личността и да стоиш в гроба. А служенето на Бога е възкресение. Сега светът се нуждае от отдушници. Добрите хора са отдушници. Ако те си заминат, всички ще загинат. Един селянин ми каза, ние знаем, че всички при вас ще дойдем. Между селените трябва разумна работа. Между тях трябва да се разпространява книжнина. Българинът е устроен така. Каквото е чел, ще го каже на другите. На много широк фронт се води борбата между старото и новото. Друг изходен път, освен този няма. Има доста готови хора в света.